Gure historia urbilari interesatuko gira, duela berrogei urte xusen euskal espedizio bat iritsi baitzen munduko teilaturat edo eberesteko tontogerat. Eta gurekin telefonaren beste puntan espedizio hortan parte hartu zuen kidetarik bat dugu, Felipe, uri arte, egunoan? Bai, egun hon. Bego gehi urte, bego da asiaitzin hori nola pasatu zen, egun berezia da, uzuretzat? Bai, e, noski, e, egia zan urtea pasatu eta e, ez da ez duzu gola oso kontu bari izaten, ez, zede bizitzetara urteetan gau asko gatatu di gure bizitzetan, eta baino, bueno, ba, ikusten zu, zekulen ez diate, e, ibulekitikan behitu, e, iratitikan, eta gaur ditzen dideazua. Orduan, e, ba bai, e, haizu zen gaur, niretzat, ba, egun oso behizia da, e, iparaleko iratibatekin mm -hmm. itsekita egin ezelako, eta plazoram diz. <laughs> Ederki, ba, eguretako hori, plaze jahondia, eh, zurekin izaiteago izuntan. Hiztorian gibel eratekin nendugu, pixka bat, eta ohoi tarrazi, Balentxia ba, hori nundik nundik etorri zen, ideia nola sortu zen, eta bereziki taldea nola, nola osatu zen duten? Bueno, ikustezu, ber, duela berrogei urte, ez da, bineo, duela berrogei tarzei urte, Eberestera jonginen. Ez dakit goguaritzen goduzue, etxin mis espiritzioar, Eberestera gogu, elonenko euskal espiritzia, 19.20, amala guaritzen zen al ere, ba Everest da jutia eh este es ese titular tú e, dagon ecos milleria millada segunda en un fastian eh en boluto eh lengo euskal men, eh, mendi expedizia perula eh, mendile roxurira eta han helburuatzen eh, garaia ya e mendire rochuría de Perú se fue mendiri kaltuena y yo gavekoa e yo koa e mendires a tronrajo a tronrajo pues milla elevación de la ahorita 7 eta eh bueno lo que susten expedición va 7 lagunización eh lo que eta beste bi mendire ingavekoak O, ordu barte iogabekoak atukun atuk rajo eta utxu rajo. E, guztio bia biek, bost, e, miliata zeiru metrotakoak. E, ezpedizioa ua, miliata zazpi. Ego aldean, e, Franko garaiak, mm -hmm. eta Franco garai gordinak. Ezpedizioko irudietan gari arietan dena iskutuan egin behar, ba, iludi iskutuetan ikurri bat agertu homen zen eta horren e, horren Angelanda e, kide bat espedizio kide bat basoliko kartelan azte beteko zen mm -hmm, mm -hmm. E, bueno ba, espedizio hartatik en peruko mendilerro txurira eindako espedizio hartatik 1900-azpian ba, handikanen nulte betera ba, kideak e, Lorente, Rosen Fernandez, Landagera hasi ziek pensatzen e beuzta. ikusi zuten bereburua ba, indartsu e, arabako me mendi, munduko mediririk kantuena sai zego eta hasi zien ohtzen. Mm. Eta e, ba, ba, lortu zen irudiita malauan e, e, ximbi Hegasa enpresako e, bakesa e, ekonomikoa etamilatzen diita malauan biatu ba, ginen epen ezte hmm. e, Eta tximist espedizioa, etzen tontojera ino heldu hori da? Hori oh, da. E, Zegeztatu zen? Egin, e, bueno, ba, 1909 an denak ordi zen, espedizioa prestazeko ere, antodakuntzatako, antikan alde bat eztik eta Europa osoak horritu ginen, ibilitako e, beste mendizaleak bizitatzen eta espedizioak jasotzen, Eta bueno, eh del barco genuen gauzak e, barco da, llama en un causa que Bombayda, yo al cambio yo además en gurutzatuz eh kamandira, aldekanen gauza guztiek noinarrezko oñarresko kan, kanpalekura. E armabozunetako bidoi einesaino eskopitio. Eta bueno, ba eh lana burutu berdin maiazza azelako, atibie bukedako, maiazza azelako, azelako e, mendia, bidea, kanpalekua denak pesatuta pesatu genitu, 14.000 metru eta daño, eta maiazan e, amaikian, maia anjarra an zen eta diok, lo ego egolepoan beste hiru izar palagunekin. Eta, e, ba bueno, maiazan amadian, garaiaetan, eh e, bombona osifo ez bombona e, gai egiteko egolepotikan lepotikan posible metecan eh gailor de daño mm. genuen eh sortibia eta beste bosgarri capaz de eta hantzen ba, e, berdin genuen eh ajo rosenetario va 8.60 metotan gorrarkanamentuan ondo ebolbiko txugunaekin iraldu ginen 8600 e, metrotan eta gaban ba, ikusi genuen eguna eboldia e, e, ba dizela eta egun sentidako aizkia eta erurra genuen 8600 metrotan zeitik gozaldu saiatu mm. bal bal saiakerak egin nitu meñe ese apoteitzen zegoen eta, bueno, ikusi genuen e, gora jotzia ez egoela, eta atzera inginuen. Mm. Atzera inginuen, eta gora beste saialak eda batzuk intzien, beste bizaialak edak, batez ere e, Julio Villar e, Argelanda eta Ricardo Gallardo, baina ustelak izan zien ere, mm. egualdia ez zingun lagundu, eta, bueno, horrela bukatu zen e expedizioa. Yeah. Eta larro goikua, beraz, eh? Euskal Expedizio barakastatzu hori, eh, nola prestatu zenuten eta nola iragantzen ze, zein dira momentu nagusiak edo? Bueno, ba, prestatukera prestatukera, bagen nuen jaskarmentua irugita malauan hartutakoa, ez da? Eta bagen ekien gauza, nola egien behar ziren e, berriro prestaketa lanetan aritu ginen eta, eta gauza guztiak saiatu ba, genen hobetzen arro-sarro eh, bai materiala, bai elikadura, bai erropa bai prestakuntza eh, gurea eh, altureako egokitzeko lanak ere hobetu eh, esautzen genitxun eta eh, gure mendian inbergeniun lanak eta eserpen lanak ere hobetu ba, esautzen genitxun baina 1400-malauko haindakoa soretu ginen obetxe beste digez. Jo gendean artean 1990tik kan eh bost gelditu ginen. Eh Lorente Rosbolen, Olazaguitia, Gallardo etekin deuk. Eta taldea nei genun 12 lagun izatea eta taldea ba gende eh Gasteekin e, genuen norbea bedez lagunta eginker situ. martin eh ekarri Zavala eta aurrezgain gain, torri Erro Hernando Garayúa Naparra, Jose Urrutia Takolo, eh Kike de Pablos eta eta Ramon Arrue. Eta bueno, ba aurre da 1000 bez million ez dela roilla. eta momenturik eh me dice ba ba nos <risa> Ekaio da iritsik ginen mm -hmm. egon dien, ez da? Mm -hmm. <laughs> Beste zailtasun batzu izan zenituzen, auk eikusiak etzen dituztenak eta momentu batz ez pentsatu zenuten ez gara iritsiko? Bueno, egia esan ez, e, e, momentu batzik makurrena izan zen, e, e, e, bat giztu nola da, bueno, ez, ez zehantik anean egon, edo bai. Eu eu eu te a, eu despenico e van. Essas linhas. A guia faz me me ven este quilômetro, eh, oñarrisko kampalekua, 5480 dago eta eriguo kampalekure iristeko, eh, badago glaciarra, no eh glaciarra toki horretan, eh a 1000 deienda. Orduan Glaciarra, e, Oñarrisko kampamentua eta Lehenengo kampalekun artian e, amilu iteakoan harrakalak sortzen dide. Oso puzkatuta dago. Harrakalaz beteta, zuloz beteta. Horren lan latza izaten da hortikanen idea zabaltzea. E, eta horrez gain ez bakarek handikanen pasan hartzeala. Baizik eta e, goiko kampalekutarago jadaria, dendak, materiala, guztia aldikanen basa behar duzu. Bideoi e, ondo lan behar da. E, sokak jartzen die, eskailerak, aluminiusko eskailera jartzen die, eta horrek, e, eleman zigun, ba, lan na, ez da. E, Baina, ideo gita maloan bizela, genuen bidea lehenengo kanpale gure bizteko. Eta justo, e, iretsi binerian, lehenengo kanpale gurean, eta lehenengo eguna, lehen ginen gurean eta güyun que ge geñien de Sevilla metrotan an loin gehiun, eta goncilla ba sherpakin zien un bajeta eta alisuekin sherpa mm. bat am, arrakal bata, batera atera erosiela eta anche el ginen, eta aldatpa de sherpa laguna ba bueno 8 mtrotan edorita e, arrakala sherpatean e, bueno atela genun andikanen mm -hmm. e, alla pa mesorionas que sigue un la mañana y en este campo de luna, vi mi paseo da esta sarri ikuzko betan de palen, visitei eta etoruko corre, por ningún lugar donde vivas eh eh un. Pero hoy hace me me ocurre na, yo andecana ordea, bueno, balanak egondo molto bien, eta maiana sora eh aurrekuan sola, ni tapadoan sola, del genuen. Etar gailurra saiaa Eiteko porto dugu. Hmm. Filipe, huriakte, aipatuko dugu argazki hori, tontorrean e, iritsi zenekoa erzpedizio hori. E, e, zerbada, Sechpa bat eta Martin Zabaletan izan ziren gain-gainean eta e, ikurina ezagizinuten gain ektan. Aipatzen aldeguz hori? Zergatik ikurina ezagizinuten eta nola pasatu zen hori? Zergatik ikurina? Bai, bai nola no, no, no, no, no, no, no erabak izinuten, ara ikugori hori ezartzea, eta nola pasatu zen hori guzia? Bueno, bai, ikurri nahezu, euskal ikurri nahez harri genuen. Uh -huh. e, agian e, galdera da zer jarri bergenuen. Ikurriña francesa? Ez, <gülüyor> ez, ez. Es, es. Ikurriña espanyola? Ez, ez da hori galdera, galdera da. Zergat, vai, vai. Zergatik momentuoktan, bueno, bai, senditu zenuten, zera mazkatzeko behar hori eta euskalduntasun hori, zera munduaren gailu gean erakusteko. Oida, oida, ba, zin besteko alzen, gure ikurriña jartzea, ez? Ebaitu, gari aietan, e, ebedezte ez zen gauza makala. E, eta e, e, nazi guztiak neiz zuten bere ikorriña eberesten gehiurrean dipintzea. E, eta bueno, ahan denengoak bakibu, e, Britania izan ziela, Hillary eta Tenzin xerpa, e, handikanen e, iru guztetara zuitzarrak egon zien, iruro gehian txinatarrak nortu zuten gehiura, iru eta iruan estatu batu arrak e, bere ikorriña jarri zuten, Indiak, e, Estatu onbiak, e, iru, jaiak eda ondoren, lortu zuten iru irabehatzian, ere iotzea, Japoniarrak rak, e, iru malauan, eta berriro iru bita mabostean, Frantzia rak, Francia ikorriña, e, jarri zuten, Afanasief, jarri zuen e, mila daiztun, de iru bita, e, emezortzian, e, euskal ikorriña, baina hori urte, abrotikan, digo la vía rack y también decir un mo escaldona va la teoría tipia tipia va tipia eh cobre de asa gluque Simea eh esta tugapecuá veneración de eh el ordur mide desde 80 años hasta algún antes la gaita alguien le pregunté Horexiago. Bueno, gaur egun bai paraaldean e, badugu e, erkidego bat, e, Euskal erkidegoa, e, egoaldean bizatitan gaude banaturik e, naparroa eta e, Euskadi komunitatea. Uh -huh. e, Benio, naziogea ja, eta guk e, bilera eta laru gehiar. Eta gaur egun ba, eskoltunak ea. Ja, eta nazio horren e, kideak ea. Ja bai ordura eta bai or. mm -hmm. e, lauro gehian ikuña jarri genon en nazio du zela mehi gen du orain nazioa aldar ikazia. Oskaldunakgia Euskal Herrria ez existitzen du herri sumea da Estatugabekoa en, beinopa da estatu kadekua, eta mm horren -hmm. ba, eta jarri genuen urrina, eta e, orrun jarri genon eta gaur egun ere oraingin jarten dugu beharra badago da. E eski Felipe Uriarte, Beraz, egi sume honen historian sahtu zineten, eh? duela behogai urte gainaktarat e, iritsiz. Mileaskar gurrikin e, izanik goizuntan zorionak behogai gagen urte muga onen kari eta beste aldi batakte? E, Mileaskar zuei, e, prasa randia da zuei uratian e, itzilitea hemen alzu, naio eta beti irunegi erropie eta irunegi erropiko entzulei gozatu dio eta izan untza izan untza bai eta euskal iratiak saneko entzulei Felipe Uriarte merkatze bat arte